نحمده ونسل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل الأكتة من لساني يفقه قولي شلم بارة أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به هدايك ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلهما الله بل هم قوم يعدلون شروع شروکوند الله پنوم چې ډېر مهربانه او نهایت رحم کوله والا دی خنو اغسو دی چې اسمانونه او زمکه پیدا کړل او ساسو د پاره د اسمانو وبره وره له به د غیب ذریعہ هغه خشټه خشټه باغونه روخې جول چې دا غې را راخې جول ساسو د وس خبره نه ده ايده الله سره بل خدای هم په دې کارونو کې شریک شته نه بل هم قوم یې عادلون بلکې دا خلک د صحیح لار نه بل روان دي منجال الارده قراره وجهله خلالها انهاه وجهله لها راواسي ووجعله بين البفرين حاجه او اغ سووک دی چې مک د قرار زی جوکو او د ننی پې دریابونه روانکرل او پاغې کې د هرورونه الله سره والخداهم پهدي کارونونه ک شته نه بلکې پوي اکثر خلک نپوه اما يجيب المتضر اذا دعا ويكشف السوء ويجعل لكم خلفاء الارض سوغ دې چې دې په کرار سره دعاوري کله چې ته هغه دعا غواړې سوغ هغه تکلیف لري کوي او سوغ دې چې تاسو د زمکه خلیفګان کوي ايله اللهم ايده الله سره بل خدای هم په دې ښکار کې شریک شتا قلیلما تذكرون تاسو ډیر کم سوچ کووي دې ايتونو کې د الله تعالی د قدرتونو ډیر مثالونه دي او د په ذریعہ د پيول غواړي چې ا انسانانو غورکه هوش کیراشه دا ستاسو مخ کې رستو دا څه کارونه کیږي چې د یو انسان په وس کې نه دی د بل مخلوق په وس کې نه دی او دا د الله تعالی ذات دی چې دا ټول کارونه کوي خو بیا تاسو بل چا ته توجه کوئ د بل چا نه متاثر کیږي دیته ټیټه کیږي دی, دی باندې باور کوي او دوی باندې باور وکوي بیا خاص تور باندې عام حالات کې انسان الله تعالی الاوه بل چتنه ګوري خو چې کله غم تکلیف او مصیبت وښوی او دعا زر نه قبلي کیږي نو زیات تر خلک په مبتلا شي او بل چته نظر کوي په دغه الله تعالی فرمای ام اي يجيب المدثر اذا دع سوګ دي چې د بې قرار سړي دعا اوري یعنی بې قرار او پریشان حال خلکو له پکار دي چې پریشانی صرف الله تعالی طرف افته ګرځي صرف اوم دغا ته رجوع کی. استرار هغه ته وای چې د س ضرورت نه مجبور او بې قراري او دا هغه وخت کیږي چې د انسان هیڅ سهار نه او نه څوک مددګار وي نو په دې حل کې چې انسان وای چې د دنیا ټول انسانانو زپري خودما ما او د خپل عقل او د ظاهري اسباب نه هیڅ سریه او طریقه دا سنخ کوي چې د دا مشکل حل کې نو چې دې د رکیدو او خويدو په ځای بیا دا ثلاثه رښت رجوع کوي ځکه چې د تکریف وخت کې صرف د هغه حستې ده چې د انسان مدد کوي او خاص طور باندې مظلوم او مجبور انسان الله تعالی فرمایي چې زه د مظلوم انسان دعا چې هم نرد رد کوم که هغه د کافر دخلي نه هم وی یعنی نه الله صرف د مسلمانان دعا نهوري بلکې په هر بند مهربان ده او د ویت روزي ورکي او ورله مشکل حل کوي او خصوصا هغه وخت کې چې کله انسان سخت پریشانی عالم کې وي اما یه هدی کوم فی ظلمات البر والبحر و من یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی او اغه سوک دی چې تاسو ته د اوچي او د سمندرونو په تیرو کې لار خي او سوک د خپل رحمت نه اوران دی د زیری په تور را لګي ایدہ الله سره بل خدای هم شله چې دا کار کئ الله ډیر اوچته د اغه شرک نه کم چې دا خلق کئ او سوک دی چې د پیدو وخت ابتدا کئ او بیا دا غي عاده کئ او سوک تحصیل د اسمان او د زمکه نه رزق در کئ آیا د الله سره بلخدا هم په دی کارونو کې حصدار شته؟ ورته اووایه چروې خپل دلیل ک تا سری شقلله یا علممو منف سماواې ول دغی به ال الله وما معاشروونه ایان نه یوبثون دوی ته ووایه د ال نه بغیر بل هیڅک پاسمانونو او په مکه کې د غب اعلم نه لري او هغوی ته معلومه نه ده یعنی چا نه چې د دوی تهکواتي چې کله به هوی دوباره جدی را پسوول کېږي حجه 아이شر زلتانو وی چې څوک دا ګمان کوي چې محمد صلی الله علیه و سلم د آینده پېشکیدو والے حالات سبا حالاتنه به خبره دي نو هغه الله تعالی باندې غټ بهتان اوله ګولو ځکه چې هغه فرمایي چې د زمکی عثمان د غیب علم صرف الله تعالی سره یعنی چې د الله تعالی تخلق کې نور هیڅ څوک شریک نشته د غشانتي د تعالی علم کې هم څوک شریک نشته خصوصا علم الغیب کې بل دارک علمهم فی الاخره بلکه د آخرت علم خدای خلکونه روک شو دوی دا پا پا دی بلکه دوی د اخرت په حق لا په شک کیدی بلکه دوی د غین راند دی د منکر خلک وای چی اکل چ مونګه او زمګه پلار نکونه خاورې شو ویو نو مونږ په واقع د قبرونو راویست را ویستل دا خبر خبر مونګه هم ډیره شو دی او مخک زمونګه پلارونو نکونه ته هم شو دی خدا بس د درو کې سی دی چې د پخواني زمانه دا سوي لیکي ورته اوه چلک شان پزمګه کې او, او او وګوري چې د مجرمانو سانجام شو دی انبي رسول الله ته دوی په حال هغه مکوا او د دوی په فریبونو خپل ژړګي دوی دی ویشي دا د يرونی عذاب کله پوره کیږي کتا سورشنیه ورته وایا کې دیشي چې د کم عذاب لپاره تاسو تلوار کوی کو دا هغه یو هيسا تاسو ته انس دې حقیقت دا دی چې خو په خلکو ډیر فضل کوله ولاله خو اکثر خلک شکر نوباسي یعنی د الله تعالی بے پناه نعمتونو حاصلولو نه باوجود هغه ترجو نه کوي ب شکهسترب خو پیژې هر غسه چغ د دوی سینو دنن ننه پر سااتلی دي او هر اغسه چې دوی ی اختکاره کوي داسمانو د ځمکې یو پټسیس دا سنیشته چې هغهه یو واضح کتاب کې لیکلی شوې موجود نه دي داه یق دی چې داقرآ بنی اسرائلو ته اکثر آ خبرې سرګندی په کمو کچی دا غوی اختلاف دی او دا هدایت او رحمتې د مومنانه دپاره و نه له رحمت لل مؤمنین ان نه رببهکه یخدي بین پیشوکه چې د غشانب سترب د دې خلکو په مینس کې هم په خپل حکم فیصله کوي او هغه زبردستي او هر څه ورته معلوم دي فتوکل علی الله انك علی الحق المبین نو انبیو سلام الله برسله یقینا چې تخکارا په هکای انک لا تسمع الموت ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین تمړوتا او ولله شکوله نه غ کڼوت خپل आवाज رسول شي چېوی واپس په شاه تیخت کوي یعنی چې څوک د حق خبره نه وریدل حق نه قبول او د حق لپاره خپل سترګي او غوونه بند کړي د اغې مثال داسې دا دا دا دا دی لکه چې قبر کې خخمړي لکه چې څنګه قبر کې مړي نه وري ځکه چې د هر طرف نه وی بند کړي شوی وي یعنی کډکې دروازه نه وي نن د کتوله روي نن دا وری دولاره او د مړو په مثال دي دا وی زړه هم امر شي وی دي نن دا وی سترګې سګوري او نن دا وی غوونه سئوري کویا چې د سلور تفو نګیر شوي دي او دلته دا خبر هم پته لږي چې مړي نه اوري که هغوی اوری دل نو جواب باوررکو چې هغوی اوری نه نو هغوی ته تلیل او دوا کول او دا هغوی نه څو خل او هغوی ته ویل چې مخکې زموږه سفارش شو کي دا څنګه ممکنه ده او د دی تجربه د دوی د خو نه مخکې هم ککیېږي کهوک سومره هم نیکي سومره خو انسان هم وي او الله ته سومره هم نست دی وي سومره هم مستجابول دواوي خو چې هغهه مړ او د جنازې پکتټ پروت وي کدا سورته ډیره چا غوره اوهه نو هغه به جواب نه درکې نو دا داسنګ ممکنه ده چې او دم پزمک کې دنه نه خبره هغه هر څوري او د هر راغلي کس په خبره پويږي او بیا دا وی مخکې سفارش کوله هم تاکت قتلري دا ټول خبرې مونږ خپل سوچ نه جوړه کړې دي آرام قائم کړې دي چې هغه هي حقیقت نشته او دا سيزونه خلک شرک کرفت طرف ته بوزي انسان ته پکار دي چې الله تعالی نه غواړي چې هغه همیشنه ژوند دي عمر ولې نشته خوب او پرکالي په هم نه راضي اغه په ورز او شپ دوه نو کې اوري اغه نه خو چې کله تاسو غواړئ نو وختې او که کوم ځنان نو تاسو غواړئ نو ال تلو د پاره تاسو ته تا وخب ورکړی مثلا ضرورت نندې مشکل تاسو ته تا نندې او تاسو به سبا اغه ته او تر بویې چې زموږه خبره مخ کې اورې سوی نو دا خبره د الله تعالی خو خنه ده ځکه چې الله تعالی خپل فرمایلی دي چې واذا سالک عبادی عني فاني قریب الله تعالی خو نسیده او بار بار د د بلل خبره شویده زکه انسانانو ته پکار دی چې د اغه طرف ته رجوع کی و ما انت بهادی العم ان دلالتهم او نتدون تلاره خو لشه چې د بیلاری کې دونې بچکه ته خو اغه خلقته خپل خبره اورول شي سوخ چې زموږه پایتونو ایمان روړي او بیا منلو والا جوړ شي او کلی چې زموږه د خبرې د پوره کېدو وخت په وی باندې راشي یعنی قیامت به راځي شي نو به د هویدو پره یو ځناور د زمکینه چې د هوید سره خبرې کوي چ خلکوبه با زمونګه پایتونو یقین نکولو حضرت عبد الله بن عمر رضی الله نو وویل دی چې دا به هغه وښکېږي چې پزماکه کې د نېکه حکم ورکول واله او د بدن منکول واله هیڅ سوق باقی پاتې نشي داغه وحم الله تعالی یو زناور پیدا کړي چې د حکم به ور کوي د دین په تل کې چې د حکم ورکول خیر او بلې خبره عام کول سمره ضروری دی او دا په هر دور کې د انسان ضرورت پاتې شوی دی خو که انسانانو کې یو قسم پاتې نشي نو دا ضرورت به د ځناورانو نه پوره کیږي ابن مردوي یو حدیث سید خدري نه روایت کړی دی چې دا خبره اوه د حضور صلی الله علیه وسلم نه په خپل اوریدلو د دین په تللي کې چې انسان بلد امر بالمعروف او نهي عن المنکر کار پریک دی نو قیامت نمخ کې حجت قائم کوله د پاره با تعالی ځناور روباسي چېغه به خلکو ته پیغام ورکي چې هیته دبت الارض وی کدې سکي راځي چې قیامت به هغه وخت پورې نه قائم کیږي تر څو شتاسو لِس نشانيانې اونګوري او دی دې کې یو د ځمکې نه ځناور راوته دا صحی صحیح مسلم روایت دی، بازو روایتونو کې د دی ځناور د راوته وخت هم اخول شو دی تاسو صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نور ما د مغرب نه تلوکیږي او یو ورځ د ورځې پرانا کې به دا ځناور روزي یعنی د خلکو په مخ کې به روزي دوی تبا او دوی طببا پته او لږي چې دا زناور دی او ظاهره دا چې زناور د انسان په جبه کې خبرې کوي او انسان پوه نو د دین انداز لږي د دیسیز چې د انسان به سه حال وي چې انسان بعد د زنناور د سط نه هم ورزیږي نه ځکه په ورته زناور نصحت کوي و یو منشرو من کل عمت ان فوجه من یکتدګ به آياتې نفه هم یزهون. اول خلل وکي دا هغه ورځ چې وکمو ورځ چې موږ د هر عمرتنه د خلکو یو لو یا ډله ريسا رکو چې هغه به زمونږه ایتونه درو کړل بیا به وي د خپلو قسمونو په لحاظ سره درجه په درجه په ترتیب کړئ تر دې پورې چې کل ټول راځم شي را hội خپل رغب د اوینه تپوس پوسو کیچه تاسو زمما ایتونه درو وګړل حالا کې تاسو د هغه علمی هتا نه وکړي یني تاسو ما خبرې او احکامات ونه منل بغیر سوچ نه ونه منل او انکار دې کوه حالکه تا د تحقیق نه د پتم نه دلی چې دا خبرې ټکن دي مهز د خپل خوښیاتو او د خپل عقل باندي تاسو د الله تعالی کلام او د الله تعالی د احکاماتو نه انکار وکړو او هغه متروغه غړنلو که دا نه نور تاسو سکول او د هغه د ظلم په به د عذاب واده په هغه باندې پورشي بیا وو هیڅ نشي ویلې اې دوینګوري چې مونږ د دوی د آرام حاصلولو لپاره شپه جوړه کړې و او ورځ هم روخانه کړې و پدې کې ډېر نه خوي د هغه خلکو لپاره چې ایمان به قبولولو ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلين او سهال بوي په هغه ورځ کله چې سور پکو هلی شي او هغه ټول مخلوق به یریږي کم چې پاسمانونو او پسما کوي بغیر د خلکو نه چې لای د دې يرنه بچکول غواړي او ټول بس ژوند وګونه د اغه دربارته حاضرې کی نن ته غرونه وینه او دا خیال کې چې خو مضبوط دي خو په اغه وخت کې دا د دوریز پشان الوزی دا به د الله د قدرت کارناموي چې هر سيزه په حکمت سره مضبوط چور کړي دي اغه خبر دی د اغه کاروننه چې تاسو یې کوي منجا ابیل حسن تفلهو خیر منها وهم من فزع يوم اذن امنون سوچې دي کی څ سره راشي اغه تباه د اغې نزیات به تر بدله ملاويږي ی دقیمت په رضبه الله تعاللا دنی ک کولو والله د صرف د هغې بدله نه ورکي بلکې د هغ نه به زیاته ورکئ او د ټولو نهلو خبره دا ده چېوه وهم من فضانی یو معدن عامینون او هغوی به د د ورې د ی نه محفووي یعنینی کو کارانو باندې به با دغهی خوف او پریشانې نووي پهونجا ابسي اتې فبت وجهو همفین نار او سوک چې د ب راشی نو هغوی ټول به پړ مخې ور ته و غورزو د دی نه سبا بله بله چې سرنگ کار کوي اغه رنګ بدلبه مومي بیا نه چې څوک ځان سره سر وړي او اغه څنګه بدلبه ورته ملويږي دا نشي کېده چې وړي به ځان سره برایا نه او بدلبه درته ملويږي اينه بي صلى الله عليه وسلم دي ته وایا ما ته خدا حکم راکړی شوی دي چې د دې خار د رب بندګي حکم چې هغه د دې خار نه حرم جوړ کړی دي او چې د هر څه مالک دي ما ته حکم راکړی شوی دي چې مسلمانو سم او د قران آورم. څ شي سوق سهیلر اختیار کی د تخپل ځان د خېګړې د پاره بای اختیار کی او چې سوق شو نو هغه ته وایا چې زه بس صرف خبردارول ولایم وقول الحمدلله سیریکم آیاته فتعرفونها وما ربک بغافل لما تعملون او هی ته وایا ټول سنا خاص الا لره دا هغه بدرتا ډیر زر خپل نخي اوخی اتاسو بای او پېجني او ستا رب نه خبر نه دی د هغه عملونو نه چې تاسو یې کوی سوره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 فِيععونَ عَ فِي الأبضِ وَجَلَ أَهْله شِيعَ يَسْتَْضِفُ قائِفًَا تَم مِنْهُم يُذَبِّفُ أَبنَا أَهُمْ وَيَسْستَحسَ أَهُمْ إِهُ كَانَ مِنْ المُفْسدينين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرض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 129. قالوا فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين 120. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبذي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وَحَضَّنَّا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تُرْضِعَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم تواسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون تواسين ميم تاد كتاب مبين آياتنا دي مونغ تاتا د موسى او فرعون سهال تك تك او رو تاغخل كد فايدة بارة شئ ايمان رودي إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستدعفم طائفة منهم يدبه أبناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين واقع داده چې فیرون پزماکه کې سرکشي وکړه او د هغه اوسېدو ولای په ډلو ډلو کې تقسیم کړل په کې یو ډله زلیلې کوله نه هوی لکان به وجل او داوی جنکه به جنده پریخدلې واقعي چې هغه د فساد کولو وله خلکو نه وو چه او مونږه اراده لرله چې کم خلک پزماکه کې زلیلې ساتل شي وو چې په هوی مهرباني او هغه امامان جوړ او ما هوی وارسان کو. او پس مګ ورله اقتدار ورکو او داوی په ذریعہ فرعون او هامان او داوی لخرته هغه څه او خایو چې د کمنه او یریدل اشاره د بنی طرف ترسته چې هغه فرعون اخپل غلامان کړي وو دلته د فرعون سیاست باره کې ذکر شوه دی چې هغه په بنی اسرائیل سره حکمران شوي وو هغه وي تقسیم کړي او به حکمرانی کولا یعنی ډیوایډ اینڈ د دوی په ممینس اختلافات پیدا کړل وجع اهله شیا د دوی اوسېدو ولای گروهنو کې تقسیم کړیو یعنی د هوی ملک کې دا قانون نه و چې تمام خلک په برابر حقوق لري بلکې د هغه دا طریقه و چې چاته ډیر اهمیت ورکړي وو او څوک یې بالکل ذلیل کړیو او د دې کې د اسوی چې کله کوم معاشري کې طبقاتیک تقسیم وکړي شي نو هغه په خپل کې په جګړو کې وي او د خبر خبره سوچ تر تک هم موخه ملويږي چې د هوی حکمرانانو څخه موږ ته موسی مور ته اشاره وکړه چې د لپه ورکا یعنی موسی عليه السلام بیا چې کله ستاسره د دمر غطرشي نو دې په دریاب کې واچو او سیره او غم مکوو مونږ به دې ته لا واپس راولو دې به په پیغمبرانو کې شامل کو اخر دا چې د فرعون کور والو هغه د دریاب نه روچت کړو دا پره د دې چې د احوی دشمن شي او د احوی د پاره د غم سبب جوړ شي واقعی چې فرعون او او اده ویل خګریان په خپل تدبیر کې ډیر کار کوله د فرعون خسي هغه ته دا زم ما استاد پر د سرغو يخوال دي دې مو وجنه کېې شي چې د زمونږ د پااره فمن ثابت شي یا به ځان لوی کو او اوی د اننجاب نه نه خبره وو یعنی څنګه لا تعالی غیر محخصسصه تبییرونو باندې خپل کار کوي فرون سره چې څوش او چې سرګ دغه اقتدار ختم شو د دی پاره کې چا سوچ هم نه شو یعنی یو کس چې په هر لحاظ یو مضبوط حکومت لري او دنیانیوي ټول ووسیل ور وي ا هغه دا سوچ نه شي چې یو وخت به چې دغه د مضلوم کا ی سړیبه د اغ د اقتدار ختملو سبب شي په دا نګه ممکن شو د لا په حکم باندې او دغ غیر محسوس تدبیرونو سره هلته د موسا د مور ژلبې قراره وو نزې وه چې دغه راځې اکاره کړی وي کومونږ دهغې ژړک نووي مضبوط کړی دپاره د دی چې اغه زمونږ په واده باندې په ایمان روړلو واللو کې شاملله شي یعنی زمونږ پهواده د یک ساي غ د ماشوم خور ته وویل ته په د پسسېروستروستهزا نو غ د لري نهغ ته په داسې طرقه کتل چې دشمنانو ته هیز پته او نه وحرمنا عليه المراد من قبل او مونږ په ماشوم باندې د اوله د پیور کوله والا خزه سینې حرام کړې وي چې دا حالت یې اولیدل نو هغه جنې هغه ته اوویل یعنی موسی علی السلام د بل خزه په نسکل دا هم د الله تعالی یو تدبیر وو اې زه ترته یو دا کور اوخم چې دا غي خلق رد د پالنې زمو واخلی او د خیرخواهان بوي پدې طریقہ موږ موسا خپل مور واپس راوستو چې دا غېسترګې خوګې شي او غمجن نشي او پوي شي چې دا الله وعده ریښتینی و خو اکثر خلک پدې خبرو نه پويږي دا خبره ډیره دلچسپ ودا ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون الا ثلاث سمره و د انسانانو سره کړې دي هغه بالکل په حق دي او ریښتې خو اکثر خلک جلبازوي فوري نتيجه غوړي او وي ته پته نشته چې دا څنګه په عمل کې راځي هغه مساله سلام څنګه د بهبسي حالت کې د دریا موجونو ته وا لکړې شو اوس په ظاهر کتو باندې سیس څنګه ښګاری چې لکه دریا په دې ځان سره بوزي په کتو کې هغه یو خطرناک کارو خو الله تعالی پورا او وی پوره محفوظ او ساتل او رسول او وی غری او شو خو سم غاړه ته او رسول تل تلخ بل اذنو او بیا د باچه بچو د دې د قتل منسوبه جوړکړې و خو الله تعالی هم د باچه بچا په ذریعہ د پروريشکو یي نچچا د ټول قوم مشومان ځکمړکول چې دته چې د دې نسو کرا په نسی او زما خلاف څه منسوبه جوړنکی چې زما اقتدار والی خو د ټونو تدبیرونو باوجود د الله تعالی حکم غالب شو او موسی علی السلام هم دا غو شو موسا علی السلام عام بنی اسرائیل کور کې پیدا شو خو الله هغه د دې خاندان نه او سلو او د فرعون دربار ته الیګلو شاهی محل ته الیګلو الته دوی پروریش شو او د وخت طول علمونه آداب او فنون او د فرعون د اقتدار د نه حقیقتونه او سچي په دې ملک روان وو دغه هر سنه خواقيف شو دینه دا هم په تلګي چې د دین دی یعنی د دی دین دا وت ورکولواله د حالات حاضرہ د ماحول چې څومره زیات واقف وي جديد علمونو او فنونو نو چې څومره واقف وي دمر زیات خطری کې سره باغه پیغام خو رسول شي استاد هو ګوري چې موسی علی سلام به واپس امغه ته لګل کېدو د پیغام ورکول د پاره او که موسی علی سلام اولنی ځل دربار ته کتلی وي نو پهغه په hebat نور هم زیات وو که په موږ کې زه لې دا وې دا ټول تر طریقې کې کته نه د اوی د پاره به د کار نور هم ګران وو اگر شي چې هغه په دې خپل یو قتل کولو لاسه جبراوېدو د واپس راتلو د پاره خود اوی خاص ماحول वैशिष्ट ورتنه وو صرف د اوی خاص خبرې یعنی د قتل وو او بیا تا سرست لستلې دي په صورتها کې او ديګر نور صورتونو کې چې څنګه موسی عليه السلام پورې اتماد سره پیغام رسې که فرعون تنزنه هم کول نو دا غي جواب هم په بهترینه تریکې باندې سر رد دلایل ور کوله او دا ہوئی په نفسیات پویدل اومدايه مطابق ورل جواب ور کوله الله تعالی خو ویلی وو پیغام او اسو خو باقی پک بیا د موسی علی السلام خپل کوشش او طریق هم شامل و بیا د کسه دا هم چې موسی علی السلام نه الله تعالی چې کم معجزات ور کړیو هغه قوت او وو د کومه ذریعه چې هغه لا فرعون مسخر وو دین دا پته هم لګي چې د دین تبلیغ کول د پاره د دین داوت ور کول د پاره تاسو دا سره داسې هتیار تاسو وسایل او داسې سزونه پکار دی چې څنګه تاسو نور خلک مروب کولی شي چې څنګه تاسو نور سره خبره کول شي که د دی دین تبلیغ کول واله سره خپل اعتماد نوي کاغه په خپل موقف په خپل پوښنوي نن بازي وخت دغه کوششونه چې دی نو هغه پره کامیادې نشي نن او مت مسلمان به د کار کې په وروه سره کامیابی ولې نشي د غیب یادی وجه داده چې اغه ریکوایرمنټس نشته اغه ازباب نشته اغه وسایل او سیزونه نشته کم چې ضروری دي دی. په دې کې ټولونه اول د دی دین بهترین علم بوخته الوه الله تعالی سره تعلق اخلاص او بیا وسایل او ذریعې او اغه معجزات یعنی انبیا او تخو معجزات راغلی وو خنن دلته د معجزات نه دی اغه ټول سیزونه د څنګه چې د وخت خلق متاثر کیږي حضرت موسی علیه په زمانه کې خلق تجادونه ډیر متاثر وو پورو ملک کې د جادوګرانو لوبید یاره شو دا سو ګوره چې کله هغه راغله نو هغه پورو فوج وو هغه هر طرف د خپل جادو جال خور کو الله تعالی دا هغه کاټله موسی علی السلام له اسا ور کړا دین په تلګي چې سس سیز کې عام وی دا هغه کاټله هر هغه پوره چې تر سره ہتھیار نه وی دا هغه برابر چې ساتيار تر سره نه یا دا هغه نه زیات اعلی درجه والا در سره نه نو ته هغه باندې غلبنه شاسلو نن مسلمانان کدی ټیکنالوژي په میدان کې رسټو دي یا جدید علوم او فنون کې رسټو یو نو داسې ستونزې دا د دین لپاره هم نقصان دي ځکه امام غزالي داسې علوم حاصلو ته فرض کفایه وای چې د سوژنه امه مسلمه مضبوط شي او کمه شومان او خلک دا چې داسې علوم حاصله ای هغه داسې سوچ نه کوي چې هغه ووغ ځای صرف دا چخل نیت در سکول ضرورت دي چې موږ خپل د دې کوششونو اسلام او دین ورکو نو د دوی د یو یو عمل او کوشش کم فسونې چې ور کوي چې څه مهنت کوي د شپې ویخوي سمره چې قربانيان کوي اگر ټول به اجر او عبادت شي که نیت او مقصد خو وي پدې ټول واقع کې دا پته لګي چې د الله تعالی قوت په ټول غالیب دي او زبردست دي نور څوک نشته فیرون پرنګ انسان هم د قابل نه دي چې د الله تعالی منسوبه په عمل کې راوستونه بچي چې هغه سکول واړي هغه کوي خو دنیا کې د اسباب پر دې کې هغه عام طور باندې دا کارونه کوي او خلکو ته هغه پته نه لګي علمما بالاغه اشده وست آاطناو حکمه وعلمه و ذلكکه نزل محسنين کله چې موسا پووروان ته او رسیدو او خو مکمل شو نومونږ ورله حکم او اعلم ورکلو د دی نه پته لږي چې ددين کارونوله مچورټ هم په کار ده د عمر پختگی هم ډېره ضرروي ده یعنی الله تعاللا په غمانوله څ وخت دا دومره زمواري ورکه چې خاص کار هوی خپل مچوری یعنی پخواوالي عمرته رسیدل او دو وخت پیش پښ نه پس او د ډیر تجربات کولو نه پس هغه یو خاص مکان ته ورسيدل موږ نیکان خلک له همدغه څخه بدله ورکو ودخل المدینه علی حینه غفلت من اهلها یو ورځ هغه خار ته په داس وخت کې ورننه وته چې د خار خلک په غفلت کې وو غالبا چې د سهر وختي وخت به وو چې عام طور باندې خلک اودشي یا به د غر می وخت وی بهر حال خلکو د دود کېدو د دو وخت څخه ورده الکا غولدل چې دوسړی جنگ کی. یو ده هغه د خپل قوم سره دی او بل ده د دشمن قوم سره تعلق لرلو نو کوم سره چې د هغه قوم وو هغه د دشمن د قوم د سړي خلاف د غنه امداد وغوښتو موسی هغه له یوسوک ورکو او دغه کاري تمام کړه د دې کار کولو سره موسی اویل دا شیطان عمل دی هغه سخت دشمن دی او خارې بیلاری کولو والاده بیا اویل ازماره به ما په خپل نفس باندې ظلم وکړو ما ته به وکې نو او بخلو بهشکه هغه بخلو والا مهربان دی دا سودوله د پته ده چې کپتی یا مصر قوم چې وو هغه وخت په بنی اسرائیل باندې ظلم کولو هغه وخت ک موسی علی السلام د دې واقعنه یو قومی واقعې جوړه کړې و نو هغه په دې قتل باندې فخر کولو چې ما د دشمن قوم یو سړي مړ کوو خدا سګورې چې د دشمن قوم یو سړي مړ کولو نه پس هم دته افسوس دي او فوري الله تعالی ته رجوع کئ او معافیت غوړي د دې نه پته لګي چې د یو کس کتلوق دښمن قوم سره وی خو هغه بے گناوی نو د هغه قتل جایز نوي صرف دا سوچ کول چې مونږه یو خاص کوم سره تعلق لرو بل کوم سره که زمونږه د ادارت تعلق دي نو مونږ ته سره هر قسم ځانتي کول اجازه نه ده اسلام دغه اخلاق نه کوي ځکه مونږه ګورو چې موسی علی السلام فورا وی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی او یاد ساته چې موسی علی السلام صرف د دفاع په تور خپل لاس را مخکې کړي وو او په هغه هغه او لګیدو ځکه چې د موسی علی السلام لاس ډیر معلومیږي چکله خپل رور طرفه لاس راوړه نکړې وو یو هغه وخت هم وو او داسې دلته چې کم لفظ استعمال کړی شوې دي افو کزه هو موسی او وکز لفظي مطلب وی سکه ورکول یا لاس وحل او تاسو دا وګورئ چې یو سکه سره سکه ان تور باندې نمړکېږي ډېر سکه نه وهل هواري خو هغه په یو سکه پارشو اوس د دې چې دلته د موسی عليه السلام نیت نه وو چې هغه وهلې خو ځکه چې هغه مصري یا کپتي وو هغه د خپل قوم د کس خلاف جنگ او اوستاسو تحقیق هم نه وکړي چې څوک په حق دی او تاسو لا پاتم نه و لګولې چې څوک په حق دی او سوک نه دی ځکه چې تاسو د کوم کس تاسو نو تاسو نو وازونه وحل نو دیوژن تاسو د هغه سره مدد ټکړو او د دوی د ویلول کوشش وکړو او په دې کوشش کې هغه کس مرشو قال رب بما ان امت علي فلن اكون دهير للمجرمين موسا واده وکړ چې ازمارو د احسان چکمطا پما باندې کړې ده دین وروستوب زه یې چيري د مجرمانو مددگار جوړ نشم یاني مجرم که زماده خپل کوم وی نو هم زودا غمدت نکوم دا کومه سانو چې الله تعالی په موسی باندې کړو چې هغه واقع هغه وقت پټ شو موسی علی السلام ته د وته موخه مل او شو فاشبح فی المدینه خائفاً يترقب بلوس هغه سهر وختي پیره پیره په خار کې روان وو او د هر طرف نه خطر محسوسول نو سګوری چې پرونت کم سړي امداد وغوښتلې وو هغه ورتنن بیا आवाज موسا غته ویل چې ته خ ډیر به لارې سړیږې یعنی هر چا سره جنگ کوي او هر ورځ چا نه چا سره جګړه کوي بیا چې کله موسی اراده وکړه چې د دشمن په سړی باندې حمله وکړي نو هغه اسرایلی چې ګیکړي یا موسی ایتنن ما هغه سه وجني لکه څنګه چې د پرونی جو سړی وجلې دي ته په دې ملک سرکښه جوړېدل غواړي اصلاح کول نه غواړي ته دې نه سپد تللېږي چې اصلاح صرف د چا په وحالو نه کیږي اصلاح لپاره ډیر صبر او حوصله نه کار اغشتل غواړي او ډیر صبر برداشت کول غواړي د دین او روس یو سړی د خار د اخر سرنه په منډه منډه راغی او وی وی موسی په سردارانو کې ساده قتل مشوري کیږي نو د دې زین اوزا زستا خیر خوایم د دې خبر په اوریدو سره موسی په یره او په خاموشا سره اوتو او دعای اوغخته لچی ربینا جین مینل غوم ذالمین اعزمارب ما ذالمانو نه بچ کی هر کله چې موسی د مصر نه اوتو او مدین ته رستا روان شو نو وی وی ولما توجهه دلق امادینه قال ع سارببيهنی سووا السبين یدتي چې زما رب بما پهسهيل لا روان کې اووه کله چې اغا د مدیان کویته او رسیددو نو ډیر خلک ید دل چې خپل سااروي او بقيي او د هغوی نه په ډډ دو ښو خپل ساوي ریسار کړي دي موسا ددي ښونه د پوسکرو ستاسو پریشانې ده هغوی اوویل مونږ خپل ساارووتر هغنش به کولي ترسوو چېدي ګربو خپل سروي وستلی نه وسلته د موسی علی السلام یو بل کردار مخ ته راځي چې سونه خوینسان دي او سونه همدرد انسان دي دا انسان چې خلکو او د انسانیت دیشا همدر او خیرخواوی هغه د هوی مددله صرف هغه وخت نه شي چې هوی ورته واس کوي رستو یو اسرایلی دي چې مدد غوړي نو وقت وختوم موسی علی السلام مددله مخک لاړ شي او دلته دا زنانه مددله आवाज نه کوي صرف دا هوی حال او پریشانی چې اوکته تاسو مددله ورګی لا تعالی د دین مدد هغه شو کول شي چې څوک په خاموشه سره د خلکو مدد کوله باندې پويږي چې هغه د چمدک صرف سوال کوله باندې نه کوي بلکې دغه بصیرت هغه د نور خلکو ضرورت او پریشانیاں باندې د پویولو قابل جوړکي او هغه جنہ کوي اوزمګ پلا یوبدا سړی دی موسا چې دا وره دل نو دا وی سروي وبکلل بیا یو اړه ته پسوري کې کیناستو او وی وی ربي اني لما انزلت اليا من خير فقير پروردگار هر خير چې ته په ما باندې نازل کړې زه دغه محتاج دا دته ډېر خلک زنه دعا ده او که هغه وخت تاسو د موسی عليه السلام حالت وګورې چې خپل قوم پر خوده لیدې علاقې پر خوده لیدې وطن پر خوده لیدې بل ملک کې ناشوي روتې نشتا کور نشتا هیڅ نشتا او د سلور طرفونو نه د اجنبيت فضاوه او رسټ ته چې کم قتل شوي وو د غم بوج هم پزړلې دا یو د مستر انسان کیفیت ده په داسه حالت کې اغا الله څنګه راولي بي اني لما انزلته الليية من خیراً فقیر چېايز ماربه چې تڅ خیر زما ته ررفته نازل کې زده دغې محتاجیم ځکه چې انسان باندې داسې کیفیت تاارکیږي چې دغم انتاوي سوک هم در سر نووي او موثال سلام دلتهڅنګه یوا دی سووک پ جنګلووه لانیشته بالکل یوااضې اجنبي په داسې و کې بعض انسان پهې هم نهپږي چې او غړې نوسوو غواړي نو کله چې انسان نه پويږي چې سو وڑی او ډیر د پریشانې کیفیت وي نو د الله تعالی نه دغه وخت خیر او فضل وڑی چې یا الله سخه خیر هم چې تزما طرفه نازل کئ سخه ګړه چې را کوځه زه د دې محتاجم س هم نشته چې یا الله زما دا پکار دی یا چې دا وشي یا د دا نشي هیڅ نو س چې تو خیر وکئ ډیر د اجزه حالت ته الله تعالی زه او محتاجم او بیا ګوري چې څنګه دعا কবলي فجاعت هو اهداهما تمشي علی استحیاء ل سات پس په د دوړه خو کې یوه ځه ډیرره په حیا سره د دخواله راغله او ویویل زما پلار ته غواړي چې غدر له زمونه د سارو او ب کوو بدله درې یعنی هغویسه اجرله تییوب نهې سکوله او ن غ ختل او نور پسی لاړل او نسه کا خو چې کله لا تعالی د شا مدد کوي نو د بل چې په زړ کې په خیال واچی ځکه د انسانانونه توکوونه دي سال په کار دا لا تعالان نه غواړی بیا د هغه کار دی چې د کم طرف نه مدت کوي او په سه سبب او ذری کوي هغه پاغه پر دی موسا چې کله داغه خواته او رسیددو خپله ټوله ک سای ورتهوا وروله نوغ ورته ویل هی سرره م کوه اوسته د ظالمان نه ب شوي په د دوړو خو کې ی ښزه خپل پلار ته ویل باباجان دا سړی نوکره ځکه چې تهسووک نوکرکول واړی نو په کار دي چې هغه مضبوط آم نهدار وي مضبوط آم نهدار الخواویو الامین اوسګورې چې دا بچیانې دڅو رزو احتجربي نه پوه شوي چې مثال اسلامې دا دو غټې خوبیان دي ځکه ا هغه د لیل ورکي چې تاسو هغه په کارو سااته ځکه چې د دوکې دا دا کواللوټیز دي دا دا خوبیانې دي ای یاد سااته چې چاکې داامت خوبی وي ا هغه د هر چای خوښوي دغه خ او خوبیانې نه پ ټېږي خو دی چې د کورربقیامت نه خو کې یوه نه خده هم د چمانت به ختم شي په چا باندې تاسو بهروسه نه ش کولی اعتاد نه مصلی اسلام باندې الله تعالی خاص مهربانی وا چې بچپن کې دا غمور غم چې دې پسنګو کې چولې وو چې پکشته کې وو هغه دبي کې نو الله تعالی یو خاص محبت هغه کې واچولو د دې وجنه هغه پخپل خلقو تسنو ويل نه چانه خو خلک په پخپل هغه ته متوجه شو ځکه چې کله نو عمر ته ورسېږي نو هغه خو به هم په کخکاری خو نور خو بیان هم هغه ځان کې پیدا کی ال قوي کوي کې دل پخپل موقف کې او پخپل گفتگو کې پخپل شک چر کې دا یو لویه خوبی ده چې د دین کارونو له ضروری ده ځکه چې بیمار او کمزور انسان هغه په دین سره خدمت وکړي نوزکه د خپل صحت او غذا خیال ساتل چې مونږه کې طاقت راشي چې د خدای پاک عبادت زیات خپوله شو د دین خدمت په ختري کې سره کول شو نو خوراک سکا کوم عبادت شي او بل اخلاقی خوبیانو نو کې اعلی خوبی امین نبي صلي الله علیه وسلم کې هم دا خوبی و صادق امين چې تاسو کوم نوکری کوی کار په ذمہ دارۍ باندې یی نو هغه هم رنگ چه دا سرنګ کوي چې لکه خپل ذاتی کارم وي او د دین هم زیات خه نو تاسو بیا ګوره چې لته لته تاسو نکار علی کنالی انت اور باندې مونږ د دین کار په شوق واخلو خو چې د کول وخت شي نو بیا سسته مبتلا شو بیا اغا خوا خوا کو. ما بی خو دی خوکو او هغه ځمړۍ پورې کو نه دومت مسلمانه د ناکامۍ او لوی وجداد چې هغه کې کمټمنت نشته یعنی چې څوکار وی مونږ وایو چې کوو خو چې د کول ماکرا شي بیا نه زکه مونږ مخکې نشوټلې موسی علی السلام چې اجنبی وو د غنوم چاته پته نشته سوقه به جنینا خود هغه خوبیا نه دغه د دا شخصیت نخکاری او خواله خوبي دانه ده چې په خپل مونږ وایو چې ما کې دا ده خوبي ده خوبي هغه ده چې ساسو د اخلاق عمل لغکاری ستاسو کار وي چې تاسو کې دا خوبي شته دا خپل موسی د اویل زغورم چې په دې خپل دوه کې یو تا ته زکات ی د نکانه بغیر د یوزوان کس کور کې وسیدل او د کار لپاره او ډیر کلونو له نو هغه ته د مناسبه اونې لګیدا زکا هغه د نکا اراده وکه خو په دې شرط چې ته په ات زما سره نوکری کړې او کلس کال دې پوره کړل نو دا ستخ په لخوا ده زه په تاسو سختي کول نه غواړم ته و نیک انسان بیا مو مه موسی ورته په جواب کې وویل بس دا ستا او زما په منس فیصله شو الله تعالی د چا محسن نیکی نزا یې کوي موسی علی السلام د کور په ته چا چې د دې مشرې یا کمیونټي کې د هوې کورونا ټولو نه خده یي د چا انسان نه د هوې پټنه ولا ګولې چې البته ځانو رسې اغه یوازې رسېدلو د چا باري کې ورته هیڅ پټنه و صرف یو ونې کې کډه و او بې غرض د اغه وجنه ډیر د دنیاوی خېګړو دروازې کولا وشي مونږ نه کې صرف اغه وښکو چې کله مونږ ته ګټه خاري او کیلکولټ کو چې د دې نتیجه کې به مونږ ته ملوشي مال و ملاویږي شورت و ملاویږي کې ملاویږي نو مخ کې لاړ شي او که نه ملاویږي نو کور واپس لاړ شي موسی علی السلام د سوت سره دی, دی جنکو نه ته پوښتنه وکړه چې تاسو څه مسله ده د هم درده د یو اخلاقی ضرورت وجنه یو دیني دی فریضه وجنه دلغي جنکو مدد کړو د دې وجنه الله تعالی د مخ کې ژوند پاره د خېګړو دروازې کولو کې کور ورته ملو شو واده هم شو خوراک ورته ملو شو پناه ملو شو یوخه کور نه هم ملو شو ټول هر څه ملو شو نن کومګه والو چې دنیا دې مونږ تخمې لوشي او آخرت کې دې هم مونږ تخې غړې مې لوشي نو بیا دا سوچکه چې مونږ سره خې غړکو مونږ سره ڈیزার্ভ کو صرف اغشتلو باندې پويغو ورکول باندې نه پويغو نیکی اغتا چې د لالچ نه بغیر وی د غرض نه بغیر وی نو ځکه چې کله هم سکار کوې نو که شیطان سره خیال درل جوړې واچي چې کدا دا خه کارو کې نو دا फायदा بوي نو هغه خیال جوړنه اخوا کوي چې نه صرف د الله تعالی لپاره د دنیا د فائدې لپاره بنقاو دنیا کې خو چې قسمت کوي هغه ورته ملوشي او د الله تعالی طرفنا چې څه خیر او خیګړتاسو ته ملويږي هغه پې ملويږي خو زبا الله تعالی رضا د لپاره قوم چې څه هم قوم موساور ته په جواب کې وویل بس داستا او زم په منس کې فیصله شو پدې دوه نوټو کې چې هر یو نیټه زو پورکم نوبیاوه سزاتې په ما باندې نه او څه کول او اقرار چې مونږ کوو الله په غې نه اوس نور ګواان او شااهدن جوړ نشتا نو التا د نکا په موقع الله تعالله غواړو او صرف نکانوه بلکې د سر نور معامله همم تی کېده او شرایید هم تی ک د د دی نه پته لږې چې د نقاا په موقع که ضروری شرای د دو فرقان ترمین زهت شي نو پهې کې سهرج ن خو خبره دا ده چې په چا دی زیاتیو نه شي فلمما قدم موسى الاجل وسار باهلی انس من جانب تور نارا هر کله چې موسی نیټه پور کړ او د خپل تبر سره روان شو نو تور طرف ته دغه په نظر راغی موسی علی السلام تقریبا لس کاله مدین کې وو زکر تاسوس علی السلام فرمایلی دکنه چې حضرت موسی علی السلام اغه مدته پور کړی و چې اغه بل شاته زیاته محبوب و دوران سبقا فرون چې وو اغه مرشفه وو او د فرون د خاندان د مصر حکمران شوی وو استاسو خپل خزا او اهل عیال واپس مصر ته بوتله هغه واقعیه اوس دلته بیان کیږي او دلته نه ده هم پته لګي چې خاوند چې چرته خزا بوتله لواړي نو بوتلی شي و دنه پس د مورپلر عمل دخل بیانوي هرګله چې موسی نیټه پورکړه او د خپل ټور سره روان شو نو طرف ته یو هور په نظر راغی هغه خپل کور والو ته اول تاسو ایشار شي ما یو هور لیدل دي چې دیشي چې تاسو له د هغه خبر روړم یا و د هغه نه یو سکروټر روړم چې تاسو ورته ته ده سړی د کور والا خدم یعنی کور والای او پ خپله دی د هوور بند بسلاړو دا د خاون مواری ده چې د کور والا زمواری پوره کې چې د کور والا ضروریت فره خو اوس خو خځې هم ډیرر تاکتواې شوي دي خپل کارون خپله شروع کړي دي التچ <سؤال> اور اسیدو نو د میدان په خی طرف په اغه مبارک ځای کې د یوی ونې نه आवाज او شچې اې موسی زلایم د ټولو مخلوقات مالک او حکم شو چې اور زوا خپل امسا نو سو وخت چې موسی اولیدا چې امسا لکه د مار غونته خوځیږي نشا طرف ته منډکړه او واپس یې ډوونه قتل حکم شو اې موسی واپس راشه او یری غما ته بالکل محفوظه خپل لاس دې گریوانته ورننه باسه زليدون بروزی بغیر دسه تکلیف نه او د یرې نه د بچکې دو دپاره خپل لاس ځانته ورجوخت کا یعنی دا دوه مجزې ډیرې ګرانوي سانې نووي خوله تاالله ورته تدبیرو مخولو د یریې نه د بچکېدو طریک سوه چې بازوان سره نزدکه یعنی ځان را ټول کا ځکه چې مومن داسې کېږي چې د یرې نه انسان چا سره ځان نزد کی سسیز ډسی هلته میدان کې ه نه وو ځکه ورته د خپل ځان په خپل را ټوللو دغه ورو خانه نو خيدي ساده رب ته طرف نه فرعون او دغه درباریان ته د پیشکول د پاره هغه ډیر نافرمانه خلک دي موسی ارزو کړو ای زماره رب ما خو دغه وی یو سړی وجل دي یریغم چوی و ما مړ کی زمارور زمانه ذات په جبکه تکړه دي هغه زم ما سره مددگار په تور اولهګا چا هغه زم ما تایید وکي زم ما سره فکر دي چوی و ما د روزنه غني الله فرمایل مونږ وستا ضرور په ذریعہ سمټي مزبوتی کو او تاسو دوهنو تبا داسه طاقت درکو چوی و بساسو هیڅ نقصان نشي وسګورې چهورون پومر کې هم زیات وو او فصیح اللسان هم وو خو د دې باوجود الله تعالی پیغمبري موسی عليه السلام لورکا ندا زور نه ندا چې څوک عمر کې زیات وي نو غغټ شي یا تا دتی تاسو خبري کولی شي یا تاسو کې څو خاص خوبی کوبید نو الله تعالی په مخ کې د ظاهري خوالي نه علاوه نور سيزونه هم دي چې هغه انسان د الله تعالی په نظر کې عزیز کی او الله تعالی خلق خوخ کی او هغه خوبي د اخلاص ده هغه خوبي د دنننه خوبیانو نه ده نو کومه غواړو چې موږ باندې د نېکه زیات نزیات دروازه کولوشي نو د دې لپاره موږ ته هم د خپل ظاهري خوبيانو علاوه د دنننه خوبيانو پیدا کولو ضرورت دي چې چا انسان ته نخاري صرف الله تعالی تخاري چې کله الله تعالی چاله هدايت ورکي شوک د دین کار د پاره خوخی نو صرف ظاهر ته نه ګوري کومه هم شوق لروچې کوم دې دا الله تعالی پلار کې خاص شو نو مونږ له خپل ایمان مضبوطولوي او اخ خپل اخلاص او اخ خپل تعلق الله تعالی سره د مضبوطول ضرورت دی زمونږ ته نخو خو په زور به غلباستاسو او ساسو د پیروکارانو وي به چې کله موسی اوی ته زمونږ اثرګند نه خو یوړې نو اوی ویل شي د ځان نه جوړې کړي شوی جادو ده بل سنت ده او دا خبره خو د خپل پلار نک په زمانه کېړو او ريدل نه دي موساویر ته په جواب کې وویل زماره د اغه سړي د حال نه خخبر ده چې دا اغه د دا طرف نه هدایت وروړي ده اغه خو پیژنې چې خري انجام به د چا خوي هکدا دي چې زالمان هیڅ کله فلان شي مونته او فرعون وویل ای درباریان او ما ته خو تاسو د پر رضان څخه بل خدای نه معلوم اې همانه زماده پر خو لګي خخت پخیکا او یو ودنګ ما نه جوړه شي چې زو وروخه جم او د موسی خدای ولې لېشم زه خو د روګجن کړم او دا هغه لخرو پزمکې کې پناه کا د خپل لوی غرور وکړو ادا خل وکړو چاوی به مونږ ته وپسر نه راځي اخر دا چې مونږ هغه او داغل اخکرې روانې ولی، او سمندر تم ورو غرزول اوس ګورا چې د دې ظالمانو سره انجام شو مونږ د غوینه دوزخ ته را بللواله سمشران جوړکل او د قیامت پر ورځ به د اووی سره د حصې نه امداد ونيشي مونږ په دې دنیا کې په هوې پسه لعنت الګولو او د قیامت پر ورځ به اووی په ډیر بدحال کې مبتلا فیرون چې وو هغه د قدیم مشرکانه تهذیب امام وو داغه تهذیب بنیاد شرکو او دغه تهذیب کې د تا ډیره لویه مرتبه حاصله وا هغه په دنیاوی لحاظ سره ډیره ترکی کړي وو هغه ټټ اماراتونو ته جوړ کړي وو داغه لوی لشکره به اټ فنونه لقيفه او, فنون او کليګرافي او نور ډیر سيزونو کې دا غساني نه وو په دنیا کې هغه وخت خو تاسو ګورې چې الله تعالی سفر مې لیدي چې په دنیا کې هم هغه باندې لاناته ینې د رحمت نه لریښوې ده داغه تهذیب بالکل ختم شو نن دی لکه کې يهود نصاره او مسلمانان اوسېږي داغه یو پیروکار هم نوسېږي چې د فرعون نوم واخلي او خدا خبره ده چې څو خلک دا تهذيب دوباره جندې کول غواړي خدا الله تعالی طرفنا په فرعون باندې لانت وو او نه صرف پاغه بلکې داغه په پیروکارانو باندې هم نومونه ته هم پکار دي چې تاسو یې څکر او نکو کو چې داغه په پیړی کې وي ځکه چې صفه صفه ویل شي ودی وادبعناهم في هذه الدنيا لعنه يعني چې سفرون او کړ او سيچ جوړ کړل دا ټول کلچر الله تعالی دې رحمت نه لري شو ويوم القيامه من المقبوحين ودا قیامت پورس به غبد حال وي او دوی دنیاوی تر کېبه د دا بچ نه کړی شي ولقد اتينا موسل کتاب من بعد ما اهلكنا القرون الأولى، بشائرا للناس وهدا ورحمة رحمت لعلهم يتذكرون نه پخوانو نسلونو د هلال کولو نرستو مونږ موسیله کتاب ورکو چې د خلکو د پاره د عقل او د پوهه ذریعہ و سراسر هدایت او رحمت وو د پاره د دې چې کېدی شي خلک درس وکړي اینو بي سوي السلام تپه هغه وخت کې نور ریوتو طرفه موجود نه وي کله چې مونږ موسیله د شریعت دا فرمان ورکو او نه تپه حاضرینو کې شامل وي بلکې دغه نرستو ستاسو زمانه پوره مونږ ډیر نسلونه روچت کړي دي او په باندې ډیر زمانہ تیر شوی دی ته د مدین په خلکو کې هم موجود نه و چې غني هغه یوکت دي زموږ آیتونه او رول خو د هغه وخت د خبرونه خودرته مونږ در لیکو او ته د تور په میدان کې هم په هغه وخت کې موجود نه و کله چې مونږ موصلا ته په اول ځل आवाज کړي وو خو دا ستاسو د رب ته طرف نه رحمت دي چې تا, تا دا معلومات خول کیږي خبري دا د علي رسول الله صلوات الله علیه و سلم سوزره کاله پس راغلی وو تاسو صلوات الله علیه و سلم لیک پړ نه ورتلو تاسو صلوات علیه و سلم په کور کې زایبرری هم نوه چې دا هینم د فیران معلومات حاصل کړي وي چې اغه ټول تهذیب سو او موسی علیه و سلام باندې تیرشه ویټول حالات نبی صلوات الله علیه و سلم سره براهراس دې علم نو کسم معلومات وو نو د یهود و په کتابونو کې کی وو او اغه کتابونه داوی علمان سره بند وو عام انسان او خاص کر د مکی یوکستا الټرسای نه وو خود دین باوجود نبی صلی الله علیه وسلم در ټول واقعیات تاسو بیان کوي لکه چې څوک په خپل سترګو در ټول ګوري او دغه باره کوي وما ما كنت بجانب التور اذن دینه ولكن رحمت من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبل لعلهم يتذكرون ټول معلومات مونږ تاسو له درکړل څه د پاره مدرکړل د رحمت په تور د چا د پاره چې څوک ته سبق اخلي د پاره چې ته هغه خبردار کې چې ستانه مخ ورته بل خبردارولو ولا نه دی کې دي شي چې د وی عقل کاور کی ولولہ ان تشیبهم مصیبت بما قدمت ایديهم او دا سم ځکه وکړل چې څنګه کله په دغ خپل عملونو په وجوه سم مصیبت راشي نو دا وی اریب تقو مونږ ته رسول نو را لګلې چې مونږ ستاسو آیتونو پیړوی کړو او په مومنانو کې شامل شوو وي خو کله چې زمونږ د طرف نه حق اوی تراغه نو ویل وی تل اغه څه ولور نه شو کم چې موسی علی له ور کړې شوې وي اې خلکو د غین انکار نه دی کړې کم چې د دین مخکي موسی له ور کړې او وی او ویل دونه جادو ته چې دیووبل مدد کوي او ویل مونږ یو هم نه منو عین بي دوی ته اوایا خدا دا دا نو روړي د الله د طرف نه یو کتاب چې هغه د دې دونه زیات لارو خولو والوي کټاسوري شنیه زه به هم په غي باندې عمل شروع کوم اوس کچري دویستا د مطالبه نه پوره کوي نو پويشه چې دوی په اصل کې خپل خوښۍ ته پسي روان دي او د اغه چانه به هټ کومره بل سوقوي چې د الله د هدايت نه بغیر بس خپل خوښۍ ته روان شو الله د ظالمانو ته هرگز هدايت نه کوي وَلَقَدْ وَشَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اودینسیت خبره مونګه مسلسل دویته رسول ده د پاره د دې چې دوی د غفلت نه بیدار شي الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون كم خلقت چې د دین مخکي مونګه کتاب ورکړي وو او په ایمان جوړي یعنی د دا, دا, دا مطلب نه چې ټول يهود او ایمان جوړي بلکې د مطلب هغه خلق دي لکه دهب شي چې هغه ته دا پیغام ورسېدو نو فورن او ایمان روړو او د دوی نه علاوه سنور خلک هم بو چې د حق په جنګلو نه پسه بیا وخت ضایع نکو د دوی حال داده وا اذا یتلا علیہم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمین او کلی چې دا او ویته او ولکېږي یعنی دا قران دا آیات نوی وی چې مونږ په دې ایمان روړو دا وکی حق ده زمونږ د رب د طرفنا مونږ خو د مخه مسلمانان یو تلت اشارات چې راترفتہ هبشه اغه خلقو طرفتا چاچی د حضرت جعفر رزل تعالی نو په جواب باندې سوره مریم وريده او فورا ایمان وروړو او د دین په څومره ګورو چې د عیسایانو یو وف چې اغه زې نراغلې وو د زو سالم سره د ټولو معاملاتو تحقیق لپاره او د مسلمانانو الته د هجرت نه نو اغه تاسو سالم نه سوالات هم کړي چې حضرت سالم دا غي جوابات ورکړل نو فورا اغه چې تاسو پیغمبري او په تاسو سالم ای ایمان وروړو دا هغه خلق دي چې دوی له با دوزله اجر ورکړي کیږي دا هغه سپر په بدل کې چې کم اوی کوي و يدرون بالحسنات السيئه ومما رزقناهم ينفقون اوی بده پني کسر منی کوي او کم رزق چې ورله مونږ ورکړي ده د هینو خرچ کوي خبر دا چې سو کوم حق په جنې اغه په ایمان وروړي دا په لار کې به مشکله ضرور راځي دا هغه د اور کې همو شو او نن هم کیږي څوک چې خپل دین پرېک دي او دین اسلام ته داخل شي نو دا سنوي چې هغه لاره داغه د پاره د ګلو نه ډک شي دا لاره هغه د پاره کله د ازغونه هم ټکوي خو ورسره اجر هم دوايي ځکه احاديث کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تری خلق وي چې چاته به دوا چند اجر ملويږي هغه کې یو هغه دي چې اهل کتاب وو او خپل نبی ایمان وو بیا مهو محمد صلی الله علیه و سلم باندې ایمان روړو نو دې کسله دو چنده اجر دے قران پاک کې هم د غویلې کېږي او ور سره د اجر وجه هم خي به ما صبرو زکه چې وی صبر وکړو اجر حاصلو لله او دو چنده اجر د صبر ضروری دي نو طول خلق دن دا سټول خلق چې دین د پاره قرباني کوي او په کې مشکلات راشي نو صبر وکي او بیا دا وی څ نور خوبيان بیان شوي دي چې هوی ګرای باندې ختمي او چې کم رزق د ویل ورکړي دي نه خرج کوي یعنی د اسلام په کې او بیا مالی قربانیاں هم د دلته یو خاص واقعې ترڅه اشاره ده چې د هجرت حبشه نه پس چې د ازو صل وسلم د بيثت او دعوت خبرونه ورله ور سېدل نو تقریبا 20 اسایانو یو وخت د تحقیق لپاره مکه موزمې ته راغلو او نبی صل وسلم سره مسجد حرام کې ملاو شو د قریش ډیر خلک د ماجري کټوله غیر چاپيره اودريدل چې دا څه خبرې کیږي د خلکو د ازو صل وسلم نه سوالات وکړل او تاسو صل جوابونه ورکړل بیا تاسو صل دوی اسلام طرف ته وبلل مجید آیتونه ورته وورل قران پس د اوې سرګو کې وښګراغه او اوی د دې کلام الله تزيک کړه او هی په حضور صلی الله علیه وسلم ایمان وروړو چې مجلس ختم شو نو ابو جهل او د سنور مرګري او هی په لار کې اونې ول او سخت ملامت کړل چې تاسو ډیر نامراد خلکې تاسو د مذهب والو تاسو د دې لپاره لګلې و چې د کس د حالاتو تحقیق وکړي او ټیک ټیک خبر ورکړي او تاسو اوی سره اعلان نس نه چې خپل دین پرې او په غو ایمان تاسو نه زیات کمکل خو مونږ نه دې کټلې یاني د خلکو ملامت شروع کړو او اوی جواب ورکړو سلام دی وی تاسو منګا تاسو سره د جهالت خبرې نشو کولې مونږ په خپله طریقې کې او تاسو په خپله طریقې روان سه مونږ خپل ځان په خپل د خیر نه نشو مېرو یعنی هغه د دې په خبرو کې ایران نه لل ځکه فرمایلي دی چې ويدرون بالحسنات السيئه شدین طرفت درتلونه پس بلار کې سر او کټونه نو هغه د دینه نه یریږي او بدمزاجانه کار نه اخلي بلکې خطر باندې دی لری کی او کم رزق چې ورله مونږ ورکړه ده دا هینې خرج کوي او هر کله چې هغه بیهوده خبره و نو مخته و او وی ویل شي زمونګه د پاره زمونګه ولونا اوستا سود پاره ستا سو سلام علیکم پتا سود السلامتیه وی لانا د جاهلانو پشان طریقې اختیارول نه غواړو یعنی د جاهلانو طریقا نه اختیارول د جاهلانو ست طریقوي دلته د جاهلانو د طریقا خبره شوې ده جاهلانو طریقا نمبر 1 چې کما بو اختیار کړی و زکه ورته بو جاهل وای چې سو خلق هکو پیجني نو هغه یې لمسي دویم بغیر سبجنه د نورو په ماملااتو کې نه او هغه سمبايسکول، آرګومېنټ سکول، جګړه کول، فساد کول، نو دلته او وی وی چې مونږ تاسو سره خبر نه کول وړو مونږ دې جګړې کې هیڅ نه وښتل تاسو خپل کار کوئ مونږ خپل کار کوو